І це при тому, що принцеса Клодія славилася своєю побожністю. Луїза приховувала свій зв'язок з Бурбоном під прикриттям дружби, а її донька, найелегантніша і вельми популярна особа, замикалася ночами у спальні на засу, особливо після скандальної історії із зухвалим Боніве. І все ж чутки поширювалися, одна пікатніша за іншу. А коли молода королева почала відверто заохочувати залицяння свого зятя і улюбленого племінника, мсієн Голема, двір був шокований. Тим часом, як би це не звучало парадоксально, виявити симпатію до Франциска мері звелів сам король. Королева була вражена його проханням, але Людовик поспішив пояснити. «Анголеми – найпливовіша партія при дворі». І багато хто робить на них ставку. Тому вам, Марі, варто використати свою чарівність, щоб поманити Франциска, перетягти на наш бік і тим самим забити клин між анголенами, роз'єднати їх. Мені подобається, що ви потоваришували з мадам Маргаритою і розлючуєте цим Луїзу Савойську. І якщо вам вдасться домогтися симпатії Шалапута Франсуа, і він опиниться під вашим, а не «Матерним впливом, тоді нам простіше буде заслати герцогиню Луїзу, цю підбурювачку, до розбрату. Ви розумієте мене, Ян Големій? Вам належить бути люб'язною та обачною водночас. Дуже обачною», – наголосив він. Людовик розумів, яку небезпечну роль доручає королеві, як розумів і те, що сам дає їй шанс захопитися Франциском. Але він вважав, що його дружина достатньо розумна, щоб не зайти надто далеко. Зрештою, він сам спостерігатиме за нею і зятем. Отже, Мері одразу опинилася в самісінькому центрі придворних інтриг. Молоденька дівчинка, яка ночами досі плакала за своїм втраченим коханням. Але нове становище і гострота подій незабаром захопили її. Двір виїхав з-за ввілля за кілька днів після весільних урочистостей. Дякувати Богові трохи прояснилося, немов прагнучи сто крат відшкодувати ту негоду, якою почалася дощова вітряна осінь. Тепер же світ зігрівало ясне тепле сонце. Дороги швидко висохли, синє небо стало просто сліпучою, а ліси й гаї у світлі сонячного проміння спалахнули з золотом і багрянцем осені. Королівський кортеж, супроводжуваний. Музикою, жартами і сміхом рухався у бік столиці. Скрипіли колеса возів і фургонів, погойдувалися закріплені на спинах дужих фламандських коней золочені нощі, гарцювали вершники. Ранкові прохолодні роси швидко змінювалися м'яким теплом і прозорою легкістю осіннього повітря, що виблискувало павутинням, яке плавало в промінні сонця. Короля Людовика несли в розкішному паланкіні, до якого стікався народ, вітаючи свого володаря. Мирі незабаром зрозуміла, що французи дуже люблять Людовика. Після важкого правління двох його попередників, цього мудрого монарха принесло країні мир і процвітання. Люди ставали багатшими, забували колишні страхи і щиро молилися за скупого і скромного в особистому побуті старця – котрий надбав Франції повну скарбницю і дарував їй багатство та могутність. На його нову дружину всі дивилися із замилуванням і цікавістю. Наскільки разюче вона відрізнялася від похмурої, хворобливої Анни Бретонської. І юрби французів голосно вітали її. А Мері п'яніла від почестей, Їй подобалася ця подорож із приємними сюрпризами, що їх їй влаштовував герцог Франциск. Їй подобалася Франція з її охайними біленькими будиночками, яблуневими садами, підстриженими живоплотами вздовж доріг. І якби не ночі з Людовиком, котрий, як і раніше, успішно та все таки частіше невдало, намагався дати країні спадкоємці, її становище як королеви було просто чудовим. Проте навіть ці неприємні ночі вже налякали її так, як колись. Вона скорилася і терпіла, залишаючись холодною і покірною. Людовика це влаштовувало, він і не чекав від молодої дружини, що вона відповість на його пестощі. По-перше, він не плекав надій щодо її почуттів, а по-друге, король, який пізнав у молодості найчуттєвіших куртизанок, і повій, а потім упродовж 16 років поділяв ложе з холодною і відлюдковатою Анною Бретонською, дійшов висновку, що чуттєвість – це талант представників нижчих станів або ж розпусників, а гідні люди, тим паче королі, навіть у ліжку виявляють вихованість, і їхня близькість має на меті лише зачаття спадкоємця. Тому якби мері під ним застогнала – Людовика б це тільки обурило. А так він спокійно засинав, а вранці підносив дружині черговий подарунок, прагнучи викликати її посмішку, відчути її вдячність. Придворні помітили захоплення короля і задоволено посміювалися. Куди поділася його скнарість і так обридлю усім розмірковування про скромність і благочестя? куди поділася та сонна млява атмосфера, що панувала при дворі, поки його очолювала нудна Анна Бретонська, яку всі позаочі називали висталкою. Тепер же Людовик немов поставив собі за мету розважати веселити цю юну, непередбачувану особу, свою дружину. І двір добродушно, але цинічно глузував зі старого, з особливим інтересом спостерігаючи за стосунками королеви і герцога Ангулемського. Марі Лагідно величала його мсьє племінник, він її мадам-королева, і в очах обох при цьому стрибали бісики. Кортеж зробив зупинку в місті Бове. Королю потрібно було відпочити і віддати розпорядження щодо урочистостей у Парижі. А щоб його красуня-дружина не нудьгувала, він звелів Франциску розважати її полюванням. Осінь – сезон полювань, і молодий герцог зробив усе можливе, щоб лови відбулися за всіма правилами, а молода королева отримала справжню втіху, не меншу, ніж він сам завзятий мисливець. А королева, рум'яна, з розтріпаним волоссям, у малиновій амазонці, обшитій хутром, виглядала так чудово, що Франциск не втримався, аби не влаштувати зустріч з нею наодинці. Тобто майже наодинці, бо коли він поскакав разом з королевою до Лісового озера, їх супроводили кілька гвардійців і дам королеви, а також його друзі Монмурансі і Беніве. Перший з них мав відвернути увагу гвардійців а другий – розважати дам, щоб ті не надто цікавилися, що робить королева. І коли Франциск і мері, прогулюючись уздовж берега лісового озера, сховалися за гіллям дерев, вони фактично залишилися наодинці.